Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatun wa salamun ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wa men tabi'ahu bi ihsani ila ajdin. Allahu subhanahu wa taala falenderojmë ju atë prezidentimin dhe falë kërkojmë. Na falënderojmë për bekimet e Allahut qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familën e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë drejtinë font të kësaj vote. Të vitin 2022 që taj të uërdu këhuli për disa fjallë tësëllët bën pjes në përmandinën Allah të Azho Jallë në nga fjallët mëtëmira pas fjallët Allah të Avala që ië thët njerë për nësë gjuhësë tëti dhe kemi përmandu në fëdhin së ië dirguarë i së nërësën që than katër fjallën nga fjallët mëtëmira Subhan Allah Alhamdulillah La ilaha illa Allah Allahu Akbar E kemi shëruar dhe të përgjdo fjallë shkurti mirës nga kuptimet dhe ato që ka të bëjmë me këto fjallë dhe sot kemi artë këtë fjallë Allahu Akbar këtë fjallë madhe dhe krasë kësaj qëtë fjallë madhe është të konfirmimi madhe dhe një pranimi madhe që në një, një bëjmë Allah Gjellë levëra për mes gjuhëve tonë fjallë Allahu Akbar ndryshë në formulem shkortimeshtë gënë nërabe quhë tëkbir. Në në kërthuët tëkbir në nënkuptën Allahu akbar. Dhe kërkesa për të bët tëkbir Zotin Gjellë Gjellanihu në Kur'an nuk është arradë. Zotin Gjellë Gjellanih për man shpesher në Kur'an. Nëndaj, kër fletë për ajit të agjerimit dhe kërfëtë Dhe Allah Gjellë Gjellanih për zbitë në Kur'anit se kjo është në jarëja madha Zbritja Kuran është ndodhje madhe Nga ndodhje mëtë mëdha që kanë dodhë në tokën qilë është zbritja Kuranit Qëllës Allah Gjallë lewale Rëndaj kërështë Allah Gjallë le shëhri Ramadhan Nëllëdhi unë zilë fiqë ilë Kuran Muaj Ramazan është ndi taj që nëtëka zbrit Kuranit E pasi që Allah e përman këtë rritet Përman Dhe men shëhj delin këmu shëhra fëllje sumë Kosh nga ju e prajtë këtë muaj, është të shëndosh, është bëndë vetë, leta gjëranë. Pasë e përmendisar regullat të këtër prajërimin, pasë e lojë gjëllë vëhë dhëtë, që të thuan Allah i Allahu akbar, për atë që zotë i uëdhëzaj. Dhe këtu ka kërkes për bërë të këbirë, këfar kuptimi ka të këbiri këtu e sërojnë, mirë po, është kërkesë. وعش بالسلم ذا أضزم يا الله جل وعلا نيتا أضرهم الله جل وعلا فيما ستكبيرك ولي تكبر <تصفيق> الله ستوى اللاه أكبر بس اجد أشتره الله جل وعلا من فون تسوه صلى الله سلاح قط وكبره التكبيرا ذا زوت جل وعلا مدرين وضعن قريتا أم نتيجه كثن الله أكبر تكبيرا الثلاثة البيغمبيري صلى الله عليه وسلم كثن كنا موزر س نفتحوا وقت التحريم نفتحوا وقت التكبير التحريمها التكبير تحريمها التكبير دطت ايو تش تفوت نماز هذا ايو تش يبان تداروا التغير طاطيره فيال دڤتر پروج اتهو تش كان من نماز است التكبير قي على الله وتعالى و لما تشفر شبري هي نمازني Me shpejnë Allahu akëpar, themi Allahu akëpar. Nënda edhe shumica e djetarëve kanë fëmë se nuk pranohet asë një hyrja namazën përmesme Allahu akëpar. Në gjionë në rabëve ka dhe formulime tjera që përmesyre mund të ashtrash, më të shtinë dhe badrimin dhe Allahu gjëllë gjëllë. Mirë po është, këtë formulim dhe të të kështu statik i pan e vetëshme, i pan në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n për të madhruë allahu këtë hujë namazë, të thua allahu haqqëbarë. Në qërëse njëri ju për shahë mu të dënë me hujë namazë, me ndënjë shpreje tjetër, në Simbas, të pranohënë, si në basë shumitëse djetarëve islami. A shka këta rëndësisë e madhë që ka, allahu haqqëbarë. Gjithashtë të dhëtëtë fjallë allahu haqqëbarë të në rozër është aja që me tëne hujë namazë. Fjallë allahu haqqëbarë � Njëri nga simboleve më të rëndësishme të Islamit, ezani, ezani që më të simbolizohet do të thot feja e Qudhit, më të simbolizohet shkrimimi i Allahut në lona, më të simbolizohet uh, hyrja e një prej adhyrëve më të mëdha në Islam, çështë namazin. Ne thirim ezanin për të lejuar se ka hyrë ku namazet. Ne e thiri me zanin Për të regu se Do të falemi Allah në do të adhroj Këtë ibadet më madhështor në islam Namazë është ibadeti më madhështor Praktik në islam Praktik nga ibadetet praktike Që ne i krymë Nuk ka ibadet më i madhë në islam se në E lejmruat për këtë ibadet si Për mes fjarës Allahu akbar, Allahu akbar Pasaj që nështë Mesim të alikë kur e përfundon agjerimin Morë fund Ramazani Të nesërën kemi Bajrami Si e shënumën e Bajrami Të këndonë të këpira Allahu Akbar Allahu Akbar Ek Shëtë Maram Gjithashtot edhe Kur vijë kurban Bajrami që jemi në prak të të të të të të të të këpak Edhaj kur vijë e shënod me Të këpira Allahu Akbar Allahu Akbar Ek Shëtë Maram Prandaj fjallë Allahu Akbar është një lutje që është shoqëruar me sjelljen në adhurime të mëmë marshtore dhe është një simbolat më të vëna i Islamit. Mbi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në udhim kur ka qenë ja ka gjetë vënë këto fjalë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë në udhim kur kur është ngjitur ka thënë subhanallah e kur ka zbrit ka thënë allahue akbar. Në fjallë Allahu Akbar është nga fjallë të më dhajë që nuk i është ndaë gjuhë, se për e nga me është në kur, asë nëherë. Si për të në ibadete, në uldhë tëmë, në fjallë të tjerë. Kjo së i përket përmendje se Allahu të me këtë lutje në vendë pësashme, ndërsa. Ta përmendje Allah me këtë lutje Allahu Akbar, vazhdimeshtë. Qokë në formë të të kbireve që këndohen Allahu Akbar, këbira. Walhamdulillahi këthira është një mundësi e hapur që përmesoj besimtarit të amador zonë çdo gjë tako. E çfarë do të thonje? Për besimtar në jetë di kjo fjala Allahu Akbar. Do të shohim se çton më për këtë Allahu Akbar, është Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Dhe kjo është kuptim më i drejtë dhe më i saktë fjalis Allahu Akbar. Që Allahu është më i madhi. Në një hadith kupe gamelëson sod l'homme a ftont ta adib ne bihatim adib ne bihatim adib ne bihatim ka qenë do të thot për arabë shumë me autoritet baba i tij ka qenë shumë autoritar ka qenë një urmë me bujari ka vdik në mosbesim mirë po ka qenë një urmë bujari ka qenë shumë bujor edhe djali i tij ka qenë autoritar familja shumë autoritare dhe motra e tij e ka pronuar stonin. Ndërsa ai diu ka ik, ka shpun sam dhe as botë kristale. Pas sikua motra e tij ia fton me ardh dhe i jep garancin se pejgamberi son s'do nuk i bëndom. E ia vizitoi motra nuk do të bëndom, ose absolutisht. Edhe pse ka qenë në luftë me pejgamberin son, e lejon me ardh pejgamberin alayhis salatu wasallam. Dhe prart për shkak këtë autoriteti, për shkak të babas i vetë që ka pasur me ka qenë bujon e pritet nga mirësia e sasand. Dhe e çon te shtëpia e tij dhe tja, me të ndëron, por ti sigurisht e ka tës motivë jafronje një nga ato që ka pas. Ai kam thënë se në bashterë, është këtu e ulë mirë atë auto që më rad, a i thot po a di çfarë të ngon të thuash Allahu Akbar? Sa të mëmëse ka diçka më të madh se Allahu? Pse nuk thua Allahu Akbar? psa dukë bon allah më të madh nitën tën tën psa denti se ka dishq mosallahu edhe atë se nuk ka ne këtu ka von pejgamber son kuptimin e kësaj fjale a denti se ka më të madh psa allah prandaj allahu ekber allah është më i madh allah jallash më i madh çfarë kuptimi allah është më i madh bashë tort kur të lidhet namaz do thot allahu ekber Levizja gjuhës e ti me këshprejje E cila është faqërojt me levizën e durve E cila e realisht është një levizja që e ka simbolikën e vet Me të vërtet bëjnë kombinim matë mirë të mundë shumë Për të konfirmu në qëka të madhe Në mesimtari me këtë levizën e gjuhës Edhe levizën e durve në këtë në njërë Konfirmu në qëka të madhe Me gjuhës thot Allahu është më i madhe Ndërsa me durë thot praktikisht Se gjdo gjë po e lë pas Pas spina Gjdo gjë në këtë rast është në përënë cishmë Qëka do qohë fëta ja Përveç këthimit ka Zotë i gjellë në vola Dhe përmeni në salat i gjellë në gjellë Përëndaj Mesimtari braktis Gjdo gjë Gjdo angazhen Gjdo gjë braktis në këtë bot Kur të vje koha për tjo Nështru Allah dhe për të adru Allah me namazin Në kja është Allah alë Allahu është më i madh, është më i madh se djumi. Më sapo kur do më ushë dhe ki probleme, thoshi, "Ki pushu mirë natën," ose "Ki pushu mirë," por më gjithatë, sabahu është nga namazet e ftyra. Nuk është i lehtë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu selam se namazet më i ftyrë por ato që sekond për nima këtë. Për ta që realisht kanë problem me dyftërsi, me hipokrizi. Namozë më i vështirë me i shumërsh, jacist. Jacist një kodë që shumë gjithë namozë sabotuja recis. Recis ka çinë dva komiars ka qjet me recis. Tash sabahu kamet, më i vështirë për gjithë namozët tjera. Tash një zhirim mos recis. Rrin dhe von. Nuk ka problem recia për gjumë. Kam bërë sabahu më i vështirë sepse recia nuk përgatitohet nga së furman natif po dishim Mirë për ndashtë ta në filtrim e si Për në seveq e dhe këtë bja do të me Me i filtru Atërë për të shumë se mbetit Sa pahu namaz i me i fësire atë Me gjithë dhe Që njetër i në vonë Ose janë të angazhuar Më në gjithë dhe ftaft Më në gjithë dhe problem më arabdes Problem e do në gjemi Gjithë dhe këtyre problem Bezim tani ju thad Allahu akfar Allahu është me i madhë së rahatia ime Allahu është me i madhë së pushimim Allah është me ima se gjumim e kështë mëra Kur dhije kohë e fitimit Në është të i mundësot, pështë me kështë me fitu, mirë Po në është i mundësot e kabak Me është tu pasurim, po jo me Jo me kërekësi, jo me dresi, jo me halal Këto thët pësimtari, Allahu akbar Të nuk mërë të këbirë se boli kësin e madhë Po praktikisht e dëshman Se Allahu akbar Allahu qet duke kanë daluar dhonë brakisin, qase për mua Allah është më i madh sesa lakmia e prosperisë. Allah është më i madh. Ti apo prosperi, Allahu xhallahu në këtë rast është dëshmi e praktikë dhe konkrete e asha më i madh. Gjashtë Kur'an sikim prezantuar për ballo Aramit, dëshmon se Allah është më i madh, qase, do të thotë, kthejësti e vizën për shikuar ndaluar, për shikuar atë çështë shëmtuar atë që është haram, por zemra e besimtarit dhe Allahu akvar. Fuqia, këso i shprije, lëviz ka fa këtë syve që, të mbyllin syve dhe të ulin shikimin, e masë që i kumë kërsh në luë. Këna është Allahu akvar. Praktikishtë Allahu akvar. Ma dje, në struvat sahtuara, kur besimtarit i pohet padresi e zullum, i mjetë të drejta, i shkerit të drejta, e realisht nuk gjinë rrugë, të hapur, do nuk gjen, nuk gjen dër të hapur që mund të të ketë dër për ta marrë të drejtën, për të, të, të garantuar veten e drejtën. Çfarë thot? Allahu Akbar. Allahu është më i madh se gjithçka që bën padresia. Allahu është më i madh se të gjitha këta që bën zullum. Ande Allahu Jellal Wala qayyaku wa dunja nahirat. Dhe me kështprerë besimtarit gjen qetësi, ngushëllim, prengje ti, sigurohu me fjalën Allahu Akbar. Më dia edhe kur nëse ndihet i kërcënuar, edhe ndihet i fiksuar nga çfarë do të rrofana. Po sa thot Allahu Akbar, çetsuat. Nga se çfarë do të lë kërcënime që ta vie? Çfarë do të çta rrezikon? Allahu Akbar. Allah është më i madh se çdo rrezik. Allahu ju levon është më i madh se çdo kërcënim. Për këtë arsye edhe, sikur se ka thënë O sheh Radi Allahu Taala anova pejgamberin alayhi salatu wasallam Kur e shqecante dhe friksante dhe që ka është, të mendonët është Fezi a ina s-salat Shpejtan të namazën Me njerë namazën Dhe pas e thante Allahu Akbar Radishtë Largueshim Largueshim të gjitha Friksimet e shqecimet të ngarkjesi E kështë të moran Nga se e thante me vedije Dhe thante me përkushtim Dhe e thante me sinceritet të begambelis A të këllën Allahu Akbar Kështë këllën modhë Me këtë fjallë, pështë bërë i konfirmanë shumë gjëra, shumë kuptime, shumë dhe me thënje Ma dhe dhe në smundje, thëtë Allahu akbar Nështë në ta mund të komplikohet shërimi ti, mund të vënohet, madje Edhe së pas djërësimeve mjekësura mund të pamundesohet shërimi ti Me që thëtë ai nuk e ndalë gjuhën së të thëmërë Allahu akbar Allahu është maj madhë, se mundësia mjekëve përshorebë po Allahu që alloha është me i madhë Se sa rëziku i viruse që po më rëzikanë Allahu është me i madhë Se smundja që po më shka të nërëndimja Allahu akbar Nëndaj e gjenë edhe në smundja ti e gjenë Besimtari ka E gjenë prejen, e gjenë qëtsin, e gjenë sigurin E gjenë shpresin për vazhdojme të utje E gjenë shpresin për qërim Të fjala Allahu akbar A kja është fjala që përsa fjala e madhë Që besimtari Si kurse kemi vole për sh Nuk e thëtë sa so për të thënë. Nuk e thëtë sa so për të përmendë Zotën Gjellona me diqka. Mirë po, të ndërlozë, krasë që është fjallë e madhe, krasë që i mundësën besimtarit, shpërlim të madhe fjallë e Allah e këpër, krasë kësaj. E edhe, realisht, e për një lojtë loj, konfirmimi për Allah o Gjellona Gjelloni, se une krasë saj që për e thëmë këtë fjallë, une dhe besoj kështu. Unë edhe ndihem dhe disponohem në bas të kuptimi dhe të domethërës e kësoj fjallë, nga se Allahu, Allahu akbar. Pra këta ashtu, me gjitha këto kuptimet, në nëzër, kërpësimtare përmendë Allah në gjallë leura, pa dushimse, pa dushimse me këto kuptime që i cikët dhe shumë dhe tjera, i lesohet jeta, i lesohet problemet, e spruat, dhe realisht kjo bot me gjitha të telashat e spruat që i ka, realisht, i bëhet një lloj gjeneti, një lloj një lloj vendi ku ajo gjen prindërit që cilëti dhe siguria e tij në permand Allahu që e bejra. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur se seca jo rolhera e ka permand Allah më fjalë Allahu akbar. Dhe Allahu sikur se seca dhe kjo është nga çfarë falem përfund është se Zoti që lona madhrua Allahu bota prezojë. Allahu sikur se në përmënë nësa, edhe në smungje, edhe në telash, edhe në nësëpruva, mirë po. Mëjtë vërësit, uhëzimi i Allahot, në gjirëja njerëzme, nga ërësime në në në dhërit, uhëzimi i njerëzit e të mesi, së Allah, gjallë vële, medhër kjo është, içka shumë më marë. Mëndaj, litë këbiru Allahë ala mahadakon, që ta madhërani Allahon, dhëni Allahu Ekber, për uhëzimin që Allah mehadakon, që ta madhërani Allahu Ekber, Allahu është më i madh se ai ka zbritur Kur'anin. Kush e zbrit Kur'anin, kështu? Kush mund të asjet në librin si e Kur'anit, Allahu Akbar. Meqë Allahu është më i madh. Meqë Allahu është më i madh, zbrat si në librin e Kur'anit, një libër i cili mbranda ko perdio vetë, për blliem, as shumë lojë, as shumë dispozita, as shumë sima, sa shumë bete të libra që sfidon Sheikhun e Allahut, do të sfidon deri në kiamet, njerëzimin që si qose realizova dhe në në mazë. O inkuntu fi raybin mimma nazzena ala abdina faatu fi surati Mim. Nëse dyshoni këtipas që kemi zbrit, që raybin mimma nazzela ala abdina. Skele me dyshje në vërtetësi dhe saktësi dhe fuqinë e asaj që kemi zbrit rubetun faatu bi sura. Selën e surrë opro. Një kaptin, si qose kronë Sjende në bukuri, e në mandështi, e në mrekulli Me gjithë të kuptimet e fjesë mrekulli Sjende kroni, në njësikurse koroni Nuk është i në endë Ndiqka që e ledzon me cindra herë, me mire herë Në asë një herë, realisht, nuk të du këtë tjepër Vëllaj, nuk ka melodim, nuk ka tingull në botë Nuk ka këng, nuk ka virsh, nuk ka poezi, nuk ka diqka që Realisht e në dëgjën dhe e recitën dhe e këndën Me dhjetër e me cimdre erë E që gjithë mund është e freskën Gjithë mund është e këndshme Gjithë mund si kusështë here po Ska kështë të lovë të Dishka ke po pëtë shumë, shumë E kërkuar shumë në dëgjuar Pas në kua largua, dhjenë tjetër Ska dishka që një që, që jetë në dëgjuar Ska kështë lovë të Nërsa së kështë urën fatja Minimum e 7 të, të herën biti E lezën njëri veç kër të falet ato Mos të asëm herën e tjera Esa vjetë, esa shikë, i lezën kërkurant Dhe gjithë më, suha, nështë tingull, i këndshëm I freske, përthohëse herë e parë Allahu të parë Kështur, veç Allahu më të, të zbëjt Allahu është për imadhin I cili e ka zbëjt në livrë Cili gjithë mën Betit i freske dhe i këndshëm për mesim dorë Asë një herë nuk të Sa i arma folsa bone e aqshomen e azih gjithmonë këto dukë këndëjume me Zë Kur'an, prapse prap të dëgjohet, duket shumë interesant, e këndshëm. Prandaj qitu ke birollah. Tek zvitja e Kur'anit Allahu ka thënë Allahu Akbar. Dhe gjithashtu këto udhëzime për agjërimin e këto mësime e këto dispozita edhe për namaz dhe për tjera. Allahu Akbar. Vetëm Allahu jalla jalalu kom si këto mësbrit, kështu rregulla të përshtatshme për njerëzit. Kësi lehtësime duke pas parasysh Situatët dhe rëthanat e nërëme Shë kalen njëni përtu Allahu akbar Vëtëm Allahu më më të vitë Më dhe Allahu në madhrujmë Me shër Allahu akbar Edhe në situatët vështira Edhe në gjithë situatë Konfirmojmë Se Allahu është më imanë Dhe praktikisht e të shmojmë Mirë për bide gjitha Mbetemi me dë vërtet Të përpushtuar Dhe të sinqep në thënd Allahu akbar Për bandë Kësaj feje që Zotit ka së dujkë Allahu akua, kësi feje të bukur Kësi feje të letë, kësi feje të përstatshme Dhe këtë mundësi ka që letë me shpotun ka dënimi i Zotit Dhe ka që letë me shkullë gjenet Vëqë Allahu kësë mundësën Ska vë Allah i kështapër Nika fratë gojë në dy nje me fitur sa du të mundur dhe për. Me ndji barë përfond të mundit, sa mundit e sa sa këtë visa Tëra gjenet ka që i malë me gjitha bukuritë, me gjitha stëllit i priyashem i përhershëm çka syri ska pa as vini ska dëgjuar majis kemutas mama as ne i, i marrin më shkë ai foni sokani drejt rrugë peqsai don gjetim pak viet edhe shko allah u fal kjo kushtoj zoti ku mëton staj në zonë korqosh kaçinat dhe kaç mirë dhe kaç sigurt me siguru shkotin edhe kjo përfshin në kuptimin fjalës allahu akbar më thash kuptime të tëra që realisht do të ngrafjona fjalën allahu Ne ne duot derorë që som atë për të inkuadrojmë këto kuptime për themi Allahu Akbar. Që fjala Allahu Akbar të kanë kuptuar një like, falëndrimim me njohje. Dënojmë madhrimin te Allahu xhallahu për Kur'anin që ne ka shpër, për të gambën që ka dhënë, për fenç që na ka dhënë, për udhëzimin dhe për të gjitha të mirat, inshallah na janë. Dhe nga çdo fatkeqësi dhe sfruth dhe çdo që xhallahu na ruan, Allahu Akbar, mashallah. Mashallah xhallahu jëllë na komosi. Prandaj so Do të që njëtë këtë gjunatë mdoja Allahu akber Jepë më të të më të të uba Apo së dhe që këtë gjunatë mdoja Allahu akber Allah, Falja Allahu të shë me më, më dhe se Kërë i gjunatë që këtë bë Allahu akber ak të këtën shpresën për pëndim Dhe që të shë të të shë Allahu akber të këtën ak shpresën për jetë E të këtën shpresën për dëvazhdo më të utje E të jepë siguri Një këtë krizash, kërsnimes prandaj nuk është era se kjo fjalë është çelësi i shumë pajetave, është simboli i shumë pajetave, është një lloj konfirmimi që ja bëjmë Zot Gjendevollan në kodrat e besimit tonë. Lush Allah Gjendevollash të mëdrojmë Allahun me qjetën tona dhe që këty ky mëdrim, që ne ja bëjmë Allahun me qjetën tona dhe gjumturët tona, ta këtë burimin dhe rrënjët në zemrat tona. Që Allahu Gjendevoll ta mëdrojë në zemrat tona dhe më thậtit nga tallësia e shtyrë në zemrës dhe pasaj për me zhuvët tona dhe pasaj për me zhvëttona të imi të bindur dhe të thejmi Allahu është mej madhe nuk kam më të madhë për neve që Zotë Jelle wa Ala Allahu Akbar kabira me kashkër e dhafond Zotë Jelle wa Ala Allahu është të ulejt rëmëndjen dhe për së abër ma sara Allah wa Ala Muhammad wa Ala Ala wa Sallam wa Sallam